Boditska lét þess getið í leiðinni að sér væri mein illa við alla ungverja og mætt ekki sjá þá án þess að hárin færu að rísa og höfði sér. Hann laug máli sínum með þeim orðum að í stuttum máli sagt væru ungverjar fjandans og ruslar að líður en sveik sem alltaf var sængjarn og hófæri í dómum sínum gerði þá aðtug að semta sumir ungverjar geti geti gert þóttir væru ungverjar Hvers konar þvætingur er þetta, sagði voditska fók reyður Skára væri það nú, ef þið geti geti gert Þú hefðir átt að fá aðræðins meðferð og ég fekk fyrsta daginn sem ég var hér við æfingar. Við vorum allir reknir í skólan eins og söðfjöð til slátrunnar. Þegar þangað kom tók einhver hálfbjáni sér til og fór að teikna fyrir okkur og sagði okkur að teikna eftir sér og sá sem ekki getur lótið teikningunni er þið settur í ját. Tokkarlegt er að heyra, sagði ég við sjálfan mig. Hefurðu másti gengir í herinn til þess að setjast á skólabekk og draga strýk með blíjand stúf sem hver tossin getur gert. Ég fór strax úr hermannaskálanin til kýra í hít og hugsað ekki mannað en að komast sem fyrst í einhverja knæpuna drekka mig fullan og valda óspektum svo ég geti farið ánægður heim í hátinn. Madurinn hugsar, guð ræður. Niri við ána fann ég tilvali stað, þar var þögult eins og í Sveitakirkju að lokinni messu. Þessi vettvangur átti vel við skap mitt á stundina. Inni sáttu aðeins tveir gestir, auðvitað ungverjar og ég var á auga lifandi bragði orðin svo yndislega fullur að ég veitti því enga eftirtækt að nokkurir húsarar sáttu í næstu stofu. Þegar ég var að handleika ungverjana Komi húsararnir og vettvang, eldu mig langar leið og lékum mig svo grátt að ég komst með naumundum heimundir morgun. Aðspurður hvaðst hafa dottuð ofan af hústæki og alla vikuna var ég sveipaður votum lökum svo að ekki hlipi bólga í bækið á mér. Þú eftir að lenda í krumlónum á þessum þrjóttum. Þeir eru dýr en ekki menn. Menn verða að borga gleðina í heimi hér, saði sveik. Það var heldur engin furða þóttir brett um ermatnar, þeir eru að stilja vínið eftir á borðanum með þeir voru eldastu þig. Og svo gæti einhver komið og drukkið af frá þig. Nei, félagi, þeir eru þátt berja úr þér góluna strax á staðnum og flegið þessu út. Það var þægilegra fyrir þá og líka betra fyrir þig. Það er eins og í stríðinu. Hristleggjum við til allugu við óvinnana og reykjum þá undan okkur en að lokum verðum við að flýja sem fætur tóga. Þegar hér var komið þessu fróðlega samtali voru hinn í fornu félagar komnir á húsinu 16 við svo útsa. Ég held og ætti nú að býða hérna fyrir utan sæði sveik við voditska. Ég stýst upp á aðra hæð, stýla brefinn úr hingrefti svari, ég vil enga stund, heldur að ég sleppið þér einum upp, spurði Voditska undrandi. Það er svo sem auð þeirft þú þekkir eitthi ungverjan, minn kæri, og hér er það hvort í meiran í minn en konanann sem um er að ræða. Hlustaði nú á mig, Voditska, sagði Sveik alvarlegur í bræði. Ég hef sagt þér að hér séum hernað lendamál að lendamála ræða og höfusmaðurinn minn sagði mér að enginn lifandi sálmættu komast á snóðurum þetta. Ég hef líka sagt þér að ég ætlað að framkvæma skipanir húsbónda míns út í ystu æsar en nú ætlar þú að fara upp með mér hvað sem hver segir? Ég heyri á öllu að þú þekkið mikið ennþá sveik sagði hinn aldni herrmaður Voditska og var nú einnig orðinn alvarlegur á svip. Þegar ég hef sagt að ég komi með þá kem ég með og þar með punktum og basta Það er líka örugara tveir síðu samaninn eitt Svo að þú heldur það voditska, sagði Sveik Veistu hvað nekla nóva gadan er Þar bjóðu einu sinni játsmiðu sem hétt Vobomik Hann var frómur og eðalindur maður og eitt kvöldið hefðan farið ofurlítið í Visturíkið og bóði vini sínum heim sér Upp því lagðist hann í rúmið og lág lengi Og hverjum degi þegar konan hans bjófum sárið á höfði hans, sagðum við hann þetta sérðu tónisak. Ef þú hefur komið einn heim, hefði ég aðeins lesið yfir hausomótonum áður en ekki lagt til inn með kökukeplinu. Og þegar hann fjökk málið aftur sagðan, þú hefur á rétta standa mamma eins og endra nær. Næst þegar ég fer yfir strikið, ætla ég að koma einn heim. Hann ætti nú ekki annað eftir þessu ungverjann að leggja kökukepli í hausin á okkur sagði voditska bálvondur. Ég skal bæði kverkan og magadraga. Það þýðir ekki að sína þessum mönnum neina lindkind eða vaskurautan miskun semi. Heyrðu voditska sagði Sveik, vonandi erst ekki farin að finna á þér. Ég drakk hálri flösku meir en þú. Munda við megum ekki gera neittn háfaða. Ég ber á þessu og auk þessar hvern maður með í leiknum Ég skal maga draga hana líka sveik Mér er rétt sama kort tínir er Þú þekkir ekki voditska gamla Hann er karl í krapinu og lætur ekki bjóða sér allt Einu sinni vildi til á dans næp í rósei Að eitt glugg hrossi vildi ekki dansa við mig Þegar ég var með áblástur Að vísu var það satt ég var með áblástur Eftir ég var nýkomin úr gleðuhúsi yfir í hosti var, en hugsaðu þér aðra eins og Þetta fáið fyrir kurteisinn að náðuga ungfrú, sagði ég, og lagði hnefan á trýnið á henni, svo hún valdundir borðið sem hún hafði settið við ásamt fóraldrun sínum og tveim bræðrum. Ég var nú ekki bangin í þá dagakall minn. Þannig voru fá einir piltar frá Vursovitsi og þeir réttu mér hjálparhönd. Við slóum mér rót fimm fjölskyldur og bannin líka. Þess vegna segi ég það að eins og þessi piltar hjálpuðu mér, þannig hjálpa ég líka félugum mínum með að þarf að halda. Ég víka ekki frá þér. Þú gerir mér ekki þann grikk að reka mig burtu eftir að við höfum ekki sést í mörg herrans ár, engum þegar svona stendur ág. Kondu þá með mér í herrans nafn og fjörutíu, sagði Sveik, en stiltu nú skaptið svo við lendum ekki neitt í klípu vertu og hrættur félagi, sagði Votitka með áherslu. Ég skal snúan úr hálsliðinu meins og gæsastegk. Sveik og Votitka stóðu fyrir framandiir kakónís. Áður en Sveik þristi á dyrabjölluna. Sneran sér að Voditska og sagði, hefurðu nokku tíma heyrt málsáttin, varkárnin er móðir viskunar. Það kemur mér ekki við, sagði Voditska, anska skal fá tíma til að depla augunum. Sveig hringdi en Voditska sagði stundarhátt einn, tveir og samtaka nú. Dyrnar voru opnaðar og þeirrna byrtist þið og spurði hvert erindið værið skilið til frúarinnar að við sjöfum bréf til hennar frá manni og þurfum að tala við hana. Þarna hvarf úr og þeir félagar fóra svipast um í forstofinu. Þau er ekki á flæðiskeri stödd, sagði Sveik. Það er hvort ekki meira neminn en tværa klífar á snaganum. Og kristmyndin þarna er ekki svo illa gerð. Þarna kom aftur í gættinu og sagði frúin segir að þið geti fengið mér bréf Farði þið þá vallega með það, sagði Sveig, hátíðlega um leiðum að rétt í bref Lúkas Höfusmanns. Ég býð hérna í fórstofinni eftir svari. Akkurri fæði þið er ekki sæti, spurði Votitska, sem var þegar sestur á stól við vegginn. Hérna stótt þanda þér, allir að standa eins og betlari, láttu það alveg vera að skríða fyrir þessum ungverja. Við munum líta á honum loki náðurinn líkur, en meðal hann er að orða hvað hefurðu lært þísku félagi. Þú talaði þér við þörnuna. Hana lærði ég á sjálfu mér, saði Sveik. Í sama bíli heyrðist óurlegur fyrirgangur inn í stofunni. Eitthvað þungt heyrðist þetta á golfið, svo kom saman tvinnuð runa af blótsýriðum, hurðin flaug upp á gátt og maður og besta aldrei með pentudúkum hálsinn þauði eins og byssubrendur fram í forstofuna og hampaði brefi höfusmannsins. Hin roskni og reyndi herrmaður Voditska sat næri dyrunum og sneri húsráðandi sér því að honum bálvondur og hreyti út úr sér hvert fjandan á þetta tíða? Hvað er enn mann Grílansöng komið þetta bref? Hægan kunningi saði vottiska og stóðafætur Engan rosta hér Annars veist ekki fyrir þú liggur út á götu En ef þú vilt vita hver komið bréfið Skaltu tala við kunningjamið sem þarna situr En talaðu kurteinslega viðan Annars áttu á hægt að fá heilarrýsting Nú var röðin komin að sveik Húsráðandi sneri sér að honum Helti yfir hann dembu af skömmum og blótsýrðum Og hótaði loks að byrta brefið í blöðunum og sendaði síðan herrmálaráðin Engan ofstópa herra minn sagði sveik með virðuleik. Þetta bref hef ég sjálfur skrifað, en ekki höfusmaðurinn. Undirskriftin er fölsur, nafnið er falsað. Mér líst vel á konunniðar, ég elska konunniðar, ég er kafskotin í konunniðar, eins og hinn þekkti rítiðvundur vrítilgjíkomst að orði. Það er dásamleg konað. Húsráðandi ætlaði að remma sveik sem stóð eins og ímynd frýðarengilsins anspænisonum en voditska hermaður brá fæti fyrir hann, þreyf af honum brefið og stakkði í vasann. Og þegar hella kakonji var skriðin á lappir aftur greip voditska hann með annari hendi opnaði dyrnar með hinni og rendu honum eins og skriðdreka niður stígann. Þetta varð allt í jafnstjóð því svipan og í þjóðsögunni þegar fjandinn kom að sækja glataða sál. Ekkert var eftir sem myndi á hinn skap bráða húsráðanda nema pentudúkurinn. Sveik tók hann upp, draf kulteysleg á stofudinnar en að innan heyrði skrátur örvæntingar fullrar konu, Hérna er pentudúkurinn, sagði Sveik, blíðmátt við frúna, sem satt á legubekku og hágrétt. Einhver hefði geta stíð ofan af hann í ógáti, sælarfrú. Hann sló saman hælunum, bar höndina rittar að lega upp á húfunni og gekk út í ganginn. Í stíganum sáust engin merki þess að þar hefði verið háð styrjöld. Allt hafði farið samkvæmt áætlun hins að reynda Hermans voditska, Hins vegar fann sveik tætlur af styrtukraga út í garðinum, þar hafði sínilega verið leikinn annað þáttur þessa harmleiks. Enda þótt allt værið með kyrrum kjörum í garðinum var lífið tuskonum út á göttunni. Einhverjum miskun samir samverjar drógu kakon í ísarjóma kaupmann meðvitundalausaninn í húsasund og helduðar yfir hann ísköldu vatni. En á mýri götunni stóð hinn roskna stríðshetja Voditska og barðist eins og ljón við fá eina húsara sem hafði runni blóði til skildunnar þegar þið sáu hinn að raglegu meðferð á landa Voditska potaði byssustinglum eins og heináli í allar áttir og hann var ekki eitt síns liðs. Við hliðan sem börðust nokkri tekneskir hermenn úr ýmsum sem áttu leið þarna framhjá þegar hest stóði stönginni. Að því er sveiglið að hafa eftir sér setna hafði hann ekki hugmyndum hvernig hann lengti í þessum brávallabardaga eða hvernig í því láað hann sá allt í einu göngustaf í sínum eigin siggrónu höndum því að byssusting hafðan engan Leikurinn var að því stund en öll vera allir dýrðar forgingileg Lauraglan kom á vettvang og leti hinn að stríðandi hetjur af ívellinum Sveik bar sig hermannlega, gekk við hlýð vopna bróður Voditska og akslaði göngustafin eins og hann veri byssa. En Voditska steinþagði alla leiðina, það var ekki finnið en gengu inn í varstofuna sem hann leið þunglindislega og sveig og sagði þetta var ekki segja þér. Þú þekktir ekki umgverja. Nýtjóndi kapli, nýjar hrellingar. Meinfísið glott lékum varir sröðas ofusta meðan hann virti fyrir sér fullt andlit Lúkas Höfsmanns sem var með svarta bauga kringum augun. Á borðunum fyrir framann ofustan lágu fáin dagblöð og hafði hann strikað undir sumar setningarnar í blöðunum með bláum blíendi. Hann rendi augunum yfir þessar undirstrykuðu setningar Leitvínasta Lukas höfðsmann og sagði Yður er þá ljóst að þjótninnið að sveik hefur verið tekin fastur og verður sennilega leitur fyrir rétt Já, herra ofusti En þar með er málið ekki úr sjögunni, sagði ofustin og horði með ánægjusvip á föllt andlit höfðsmannsins Íbúarnir á þessum slóðum viðast hafa orðið órólegir vegna framkomið þjómsýðar og nafn íðar er nefnt í sambandi við þetta mál. Okkur hafa borist í hendur fáeim blöð sem minnast á atburðin. Vil ég þeir gera svo vel og lesa þetta upphátt fyrir mig? Hann rétti Lukashöfusmanni blöðin með undistrikuðu greinanum og hann hóf lesturinn áherslu lust eins og hann verið að þylja leksu í barnaskóla og byrjaði á blaðinu lojt sem gefi var út í pest. Til þess að sigra er nöðsynleg samvinna allra þjóða sem heyra undir hýðausturíska einveldi. Ef við eigum að vernda öryggi ríkisins verða allar þessar þjóðir að styrkja og styrja hver aðra í baráttunni. Hinn þunga fórn Hermanna vorra á Vígvallonum kæmað engu haldi, ef þjóðinna sem að bakið þeim standastæðist í saman sem órjúfandi held. Við getum því ekki á þessum heimsögulegu tímum, horta á það þegjandi og hljóðalaust, Að fáinni spellvirkjar upp þendir af þjóðurempingi reyni að spilla þeirri eindregni sem er grundvöldur þessa nefndar þjóðir geti brotið á bakaftur hina ofbeldisfullu óvini sem reðust á ríki vorta tilefnislausu í því skini að rænað að allri blessun síðmenningarinnar. Bladvort hefur hvað þettir annað vakir aðtigli á því að yfirvöldin verði að láta hendur standa fram úr ermum og taka rösklega í taumanna gagvar sumum hermönnum úr teknesku hersveitónum sem þrátt fyrir fræga fortýr hersýns vekja almennan ókta og reiði með að líbúana í borgum ungverja. Reyðið þessi beinist gegn teknesku þjóðinni sem í heilda og enga sög á þessu hefur alið fram úr skarandi hersöðingja svo sem afreika rædettstís marskálks bera ljósan vottum. Hins vegar er ekki hægt að synja fyrir það að meðal hins tjekneska skrýls leinast horparar sem nota tæti í færi sem heimstirjöldin veitir þeim til að ganga í herinn sem sjálfbóðalíðar án þess að geta þó sigrast á allra lægstu kvötum sínum sem eru í því fólknar að sá frægi ulfúðar og sundurlindis meðal hinna ýmsu þjóða sem lúta östuríska einveldinu. Eitt tákurænasta dæmið um þessa spillingu er atbyrðunin sem stiði í kýraja hít. Hverrar þjóðar voru hermennitnir úr herbúðunum við brúk sem reðust á gýjala kakon í kaupsýslumann og mistýrmdónum. Það er skilda yfirvaldana að láta rannsaka þennan glæp Hún komast á raunum hvern þátt Lúkas höfuðsmaður átti í þessu furðulega ofbeltisverki sem frami var af þegnum hins ungveska konungslíkis. Hér í borginni er nafn höfuðsmannsins kvíslað í sambandi við þennan atburð. Blaði mun gera sig farum að fræða lesendu sína á öllu því sem í ljós kemur við rannsokk málsins. Ekki er vafið á því að ríkist hingið í pest mun láta máli til sinn taka svo að hinnum tekna hermennum sem fara hér um landið á leið til Vígvallana verði gert það ljóst í eitt skipti fyrir öll að þeir geti ekki haga sér hér eins og þau verðu heima hjá sér. Ef hermennið sem reyndu að fjörga götu lífið í kýra í hýtt Að hafa ekki gessið þetta ljóst, ættu þeir að býða rólegir þanga til snaran, fangelsið, kúlutnar eða byssu stinginnar á vívöllunum, koma þeim í skilningum æðstu hugssjónir föðurlandsvors. Hver hefur skrifað undir þessa grein, herra höfðusmaður? Bela Barabas, ríðstjóri og þingmaður, herra ofusti. Þann vint er maður nú farin að kannast við. En áður en þessi grein kom í loitt var hún byrkt í blaðinu Hírlap og setna byrktist hún í blaðinu Soprón í Napló. Þá er ekki farið lakarðu orðum um yfir í vikublaðinu Kýraja Hít en við getum hlöpið yfir það. Hins vegar myndiðir hafa gaman af greininni í kvöldblæðinu í Kómarnó. Þar er nefnilega fullilt að þér hafið reynt að nöðga frú Kakonji í borstofunu matmálstímann að manni hennar og þér hafið enn fremur neittan með nöktu sverði til þess að troða upp í hennar þurku svo ekki heyrðust í henni hljóðin. Þetta eru nú síðustu fréttinn er að viður herra höfðusmaður og fallegt er að heyra. Ofurstinn hló og fram áfram yfirvöldin hafi ekki gerst skildu sína, það er ekkit eftirlit með blöðunum. Fóringjarnir okkar njóta engrar verndar gegn sorprýtur í mungvarjablaðana. En það verður að taka alla rítstjórana fasta og rítstjóri kvöldsblaðsins skal fá svo leilis meðferð að hann gleymi aldrei kvöldblaðinu sínu. Herjætturinn hefur fali mér sem yfirmanniðar að yfirheyríður. Allt hefði farið vel ef þjóttni nýðar þessi blessaðu sveik hefði ekki sett allt á annan endan. Í fylg með honum var hermaður voditska nafni og á honum fannst þetta ótíma bæra sem þér skrifuðu frú Kakonji. Sveik fullist yfir rannsók að þér hefði ekki skrifað þetta bref að hann hefði skrifað það sjálfur. Og þegar það var lagt fyrir hann og honum skipaða afritaðað svo að hægt væri að bera rýttenduna saman greip hann brefið stakk því upp í sig og reyndi því nýður Þá var sent eftir skýstlum í þar svo að hægt væri að bera þær saman við rýttund sveiks og hérna sjáu þér árangurinn Og blaðaði í málskjölunum og síndi síðan höfusmanninum eftirfarandi klausu Kæruður Jósef Sveik neitaði að skrifa setningarna sem honum voru lesnar fyrir og bar auk þess fram þá staðhæfingu að hann hefði nóttina áður tínt niður skriftarkunnáttu sinni. Annars stertur mér ekki hugherra höfðusmaður að taka til greina frambur þessa sveiks og vottitska fyrir herrjettinum. Ég held ofustin áfram. Þeir fullirða að þetta hafi verið meinlöst gaman sem viðkomandi eiginmaður hafi ekki geta skílið Því næst hafi nokkrir borgar að ráðist á þá og þeir orðið að verja Hermannsheiðusinn. Við rannsóknina hefur hannast komið í ljóst að sveikvinur í þar er kindugasti náungi. Samkvæmt lóreglustíslunni á hann að hafa svarað á eftirfarandi hátt þegar hann var spurður hvers vegna hann játaði ekki. Það er nákvæmlega eins ástatum mig og mann nokkuð sem hétt panúska og var þjótt hjá frægum listmálara. Hann lendi í klípu út af háinum Maríu myndum sem sagt var hann hefði falsað og minn góði panúska gæti ekki sagt annar þetta að haldið því að ég geti gert kraftaverk. Auðvitað hef ég sendt öllum blöðunum að harðarð mótmæli hjælt ofurstinn áfram. En nú byrjar yfirheyslan, herra höfuðsmaður, sagði ofurstinn með embættisvip og alvöru þunga í áherslum. Leggið höndin á hjartastað, Lukas höfuðsmaður, og svarið vifilengu laust og án allra undan bragða. Hversu oft hafið þér svofið hjá frú Kakóník? Hröðir offyrsti var í sólskinskap í dag því hér var einmitt um að ræða sérgrein hans í herðnaðarvísindónum. Embætti svipurinn gufaði því af honum aftur eins og dögg fyrir sólu og hann held áfram alúlega Reyni nú ekki að tellja mér trúum herra höfðusmaður að þér hafi byrjað æfintýrir á saklausum skriftum. Þegar ég var á íðar aldrei og átti heima í Erla og hefðiðir átt að sjá til mín. Ég varðar í þrjár vikur á hverju einustu nóttu svaf ég hjá. sína nóttina hjá hverju. Þær voru blóð heitar ungvesku stelpunar í þá daga. Ungar sem gamlar, giftar, éft og ógiftar. Og ég elskaði það svo róttægt að ég gætt mig hvergi hreyft þegar ég kom til herdildarinnar aftur. Sú sem lék mig verst var málafæstumannsfrú ef hún syndi og sannaði hvað ungveska stúlkur geta þegar var galsir í þeim ekki fjall mér blundur á brá allanóttina og að endingu beit hún í nefið á mér Þér byrjuðu þá því að skrifa bref, saðu ofustin vindjarlaga og klappaðu á öxlinn á höfðusmanninum Ætli maður kannist ekki við það Þér þurfið ekki að segja Ég kann að geta jæðurnar, því að til með frúni og manninennar fór að gruna í mislegt, svo kom fýbliðan sveik. Annars verði ég að segja það, herra höfuðsmaður, að þegar alls er gætt, þá er eitthvað varinn í þennan sveik. Það var laglega af sér vikir að geta brefið þar. Hann hefur vafalaust fyrir fyrirmyndar uppbeldi og það verður að bjargvonum úr klipunni. Hins vegar hafið þér herra höfuðsmaður fengið heldur slæma útræði blöðunum og það er ekki verðt að þér séu það spókuður lengur á þessum slóðum. Eftir viku tíma verður sendið herrdel til rúsnesku víkstöðvana. Þér eruð elsti forringin við all eftir herfylki og þér farið með sem sveitarforingi. Það er klappað og klárt. Segi lí þjálfanum að útveguður þjón í staðinn fyrir sveig. Lúkas höfuðsmaður horði þakklátum augum á ofurstann sem bætti við með óbifanlegri ró. sveik fávuði sér sem boðliða. Lúkas höfuðsmaður ná föllnaði á níð. En ofustin stóð á fætur, rétt honum höndina og sagði þá er þetta í lagi. Ég óskjður allra heilla og ef við skildum hittast aftur þá skuluður ekki felíður fyrir okkur eins og í búði égjóvitsi. Á endur tók Lúkas höfusmaður án afláts þessi tvö orð. Sveitarfóringi, boðlíði og í huganum sá hann sveik ljóslifandi. Þegar Lúkas höfusmaður skipaði Vanegg Lithjálfa að útrega sér nýjan þjón, sagði sá síðan nefndi, ég held að höfusmaðurni væri hæst ánæður með þennan sveik. En þegar hann frétti að ofurstin hefði gert sveika boðlíða, það var það núm að orði, ó, Jésús, Guðssonur, varðveit okkur alla. Herri eftir fangelsið var gamall hermannaskáli með járnstengur fyrir gluggunum. Þar var síður að fara fætur klukkan sjó á morgnana og brjóta saman bregkáunin og rúmstæði fyrirfundust ekki. Svo settust fangardin á bekki fram með veggjónum og sögðu sögur og ævinn týri úr eigin lífi. Sveik og voditska hermaður sáttu á bekknum við dyrnar ásend öðrum hermannum úr ýmsum herdeildum. Lítt á höfðingjan sagði voditska og benti á sakleisislegan ungverja sem var með alfangana. Væri ekki gustug að rista ofurlítið út úr kjaftvikonum á honum, svona til dæmi sem svo út að eyrum? Þetta er mesta blessað guðslambsaði sveik. Hann situr inni af því að hann vildi ekki fara í herinn. Hann er ein kurím sér trúar flotti sem er á móti styrjöldum. Svo var hann tekin fastur af því hann vildi ekki drepa menn. Hann heldt fast við boðorðin en piltan hjæna í herriættinum er trúendi til þessa krydda svolíti fyrir enn boðorðin. Fyrir stríð bjóga mári maður nokkur sem heitir Nemróva og þessi maður fésti geinsinn til að axla byssu. Hann sagði að það væri samfæringu sinna að bera byssu. Fyrir þetta var hann neftur í varðhald og þar satan hann til að farið var að sláu í hann. Þá átti að láta hann vinna svo erðseir en var við það komandi það strýtti gegn samfæringans sverja og þar við satt. Þetta var heimskulagt á hann að sagði Voditska. Hann gatt sem best unnið eiðin og gefi svo dauðan og djöflun í allt skýttið og eiðin líka. Alveg á sama máli sagði fótgöngu liðin okkur. Ég er nefnilega búin að sverja þriðsvarsinnum og eiginlega sýtt ég inn í þriðja í þriðjasinn fyrir liðhlaup. Og hefði ég ekki haft læknisvottorð upp á að hafa drepi frængu mína í brjálæði fyrir 15 árum veit ég ekki nema búið vera að skjóta mig í þriðjasinn á víkstofunum. En svona hefur blessunin og um frænka mín sáluga ævinlega veri mín hjálpar hellá og, og hver veit nema ég sleppi með heilli há út úr þessari styrjöld. Og hvers vegna fórstu að drepa þessa frængu þína félagi, spurði Sveik. Ég af hverju drepa menn hver annan, spurði þessi tindu í náungi, náttuleg út peningum, nema hvað? Kettlingin átti fimm sparisjósbækur og var nýbúin að fá vextin að útborga það. Þegar ég kom með heimsækjana blásnauður aumingin, rifinni, læri og laka með tætnar útúr og átti ekki fyrir tannstöngli. Ég átti engan að og guðskrætni jörðinni nema hana kettlingarróið svo að ég bað hann sjá aumur á mér. En hvað haldið þú hafi sagt? Barast að það að ég gætu unnið, ég væri ungur og hraustur, svona jógst þetta orð af orði og til þess að komast einhverju nýðustöðu greip ég eldsköringin og laumað honum í andlitið á henni og skild ekki við hann en fyrir ég sá ekki lengur hvort var frenga eða ekki frenga. Þá settist ég hjá henn á golfið og tautað í sífellu erða það frenga eða er ekki frenga og þannig fundu nábúarni mér morgunin eftir svo var ég sendur í geðveikra hælið í slúpi en þegar stríðið byrjaði fekk ég vott orð upp og ég væri orðin helbriður Magur og krángalegur hermaður gekk um gólfið með sópi hendi þessi náung er batna kennari, sagði þessu nautur sveiks nú á hann að fara sópa gólfið en þetta er ágætis piltur og situr inni fyrir vísu sem hann orti Kondi hinka kunningi, sagði við manni með sópin, lofa okkur að heyra vísuna um lýstnar. Madurinn varð alvarlegur á svip, gekk til þeirra hóstaði og hóf kveðskapin. Þó að leynist lús með saumi, láttu vera að klóra þér, vakna ég ofta vondum draumi við að finna kvíkt á mér. Lús þar og lús er hér og lúsa her í lúsa styrjöld fer en litla þíska lúsa matta mann við lúsa blesan östuríska dansin stíga kann. Hinda aðpullegi barnakennari settist hjá þeim á betkin stundi þungan og sagði Þetta er nú allt og sund. og út af þessu lítilræði búið að yfirheyra með fjórum sinnum Ekki finnst mér þetta þjóðhættulegur kveðskapu, segði Sveik. En auðvitað er allt undir því komið við hvern dómarinn heldur að sé átt með orðunum austuríski lúseblesin. Þú eftir að geta sagt honum að með orðunum lúseblesi hafur það átt við karlús. Það hef ég nú reynt, sagði barnakennarin þungbúin og svip, en hann sagði ekki hana en þetta Ég þekki nú allt mitt heima fólk. Í stuttumáli sagt tók sveig til máls útlítið er byggsvart en eftir skuluði missall að von. En þá getur eitthvað orði til bjargar eins og flætingurinn Janicek frá Pilsen sagði þegar hann stóð með snöruna um hálsin árið 1879 fyrir tvöfalt falda ránmörð og það stóð heima Því á síðustu stundu var hann leistur úr að því ekki mátti hengjan á ammelistegi keisarans sem einmitt bara upp á hengingardagin. Svo varan hann hengdu eftir og pilturum var meira síðan svo heppin að þrem dögum setna var náðaður og máli tekið til nýra rannsóknar og þar er alla líkur bentu á að hér værum annan jænetsekka ræða en þann sem tvímyrsti til fjár. Svo örðu þeir að grafa hann upp úr fangagrafreittnum og husla í kathólska kirkjugardinum í pilsen Og að því búinu komust menn á snóðurum að hann hafi verið mótmælandu og hann var grafin upp enn á nýju, fluttur í kirkjugar mótmælanda og svo, og svo fer maður að brett upp ermadnar, greip voditska gamli fram í. Það getur komið út á manni svítanum að hlusta á öll þau undur og býst sem þessu manni geta dottið í hug. Einhver annar hefði máske kviðið fyrir réttarhaldunum en í gær fór þessi ábyrðanlausið gasprari að útlista fyrir okkur hvað rósin frá ég er og þetta skeði einmitt meðan verið var að leið okkur til yfirheyslu. Hann sagði, tagið þurra kúaskán, leggið hann á disk og hellið vatni yfir. Eftir ofurlitla stundir hún um orðin græn. Þetta er rósinn frá Jericho. Sveik maldaði mógun og sagði, það var ekki ég sem bjóð til þennan þvætting. Við að finna eitthvert umræðu efni og ég ætlaði að skemmta þér vodilska. Eins og þú getir skemmt nokrum manni, greip vodilska fram í og skyrpti af mikilli fyrirlitningu. Sumir eru áhugjufullir út af því hvernig þeir eigi að geta losnað til þess að geta jafnað reikningin við ungverjanna og svo ætlar þessi piltur að hugga mann með öðrum eins kræsingum og þessum og hvernig í má á maður geta náð sér niður á ungverjanum þegar maður sýtur bakvið lás og slá og verður auk þess að sverja og sárt við leggja framme fyrir dómstólunum að mann er sér alls ekki nöfvið Þetta er hundalíf, kæri vinur. Ég skal gefa þeim óg viðvors lands á tyrknesku þegar ég gómað á næst. Engar áhýtju, Þetta kemur allt í hendi. Allt er undir því komið að maður ljúi fyrir réttunum. Sá sem verður deigur við yfirhislu og játar er að eilífu glataður. Það verður aldrei bann í brók. Þegar ég var að vinna í Marafskjóðstróf var það einu sinni lítið laddburður. Námum maður barði verkfræðingin undir fjögur aug og engin vitni voru nálegt en málafæstlum maður í verjandan sáðanum að harðneita öllu og stappa því að En rannsóknadómarinn ráðað honum að játa því að það mildaði dómin en náma maðurinn létt engam bylbuga á sér finna og hann var látin lausa því að hann hafi fjarveru sönnun í lægi. Guð var veitið þess að þið estur og þyldi Guð sorið í belg og býðu. Þetta þólegið ekki lengur hvernig í dauðanum stendur á því að maðurinn þýlur viðnámslaust svona þvæting. Og ekki varan hann betri í gær. Þegar rannsóknadómanir spurði hann hvaða atvinnum hann stundaði í borgarilegu lífi sagði hann ég blæs hjá krossinum og það leið rúmur hálftími áður en hann gat komi rannsóknadómanirnum í stilningum að hann steig smiðjubelgin hjá játsmið sem hét kross. Nú heyrðist fótatak út í ganginum vonandi fjölgar hér, sagði Sveiki gladalega, þetta fjörga samkvæmis lífið ef nýjin menn bættust í hópin dyrnar voru opnaðar og sjálfbóðalíða var hryndin úr gættinni Þetta var sá hinn sami og hafði setið í myrkrastofinni Búti Jóvitsi ásand sveik og afti að gegna eldamennsku að lokinni refsingu Lofað sér herrans napsaði sjálfbóðalýðin um leið og hann rögglaðistinn úr gættinni, en fyrir hönd safnaðarinn sem fyrir var svaraði sveiki með hjálparatón að eilífu amen Sjálfbóðalýðin horfði brosmildum augum og sveik lagði bregkáni sitt á golfið settist á betkinn hjá tekkonum, spretti saum og treyjunni sinni og dorkaðu fáina vindlinga sem að skipti samvisku samlega á milli fanganna tók elsbítur upp úr öðru stífilinu Kveikti í vindlingi og sagði eins og ekkert væri ég er fyrir uppreist gegn herstjórninni. Hvað er að fástum svoleiðist týlingaskít, sagði Sveig grólega. Það er ekki til hana sem er hlæjað, veit það svengi, sagði sjálfbóðalíðin. Ef þeir ætla vinna stríðið með málshöfðunum hann og hendur mér þá þeir um það. Þegar alls er gætt breytir ein málshöfðun ekki rás viðburðana svo neinu nemi og hvernig fórst að gera upp Breist, spurði voditska og horfði vingjaldlega á sjálfbóðalíðan Ég vildi ekki reynsa kamrana og aðalvarstofunum, saði hann Svo var ég leittur fyrir ofurstan og það var geðslegur snegluhalli Hann heldi yfir mér svífirlingum þanga til að stóða á öndinni og jaflaði eins og meri sem hefur gleift frostna næpu Lóksins öskraðan ætli þér að reynsa kamrana eða ætli þér ekki að gera það Tilkynni herra og fyrsti ætla ekki að reynsa kamrana Ætli þér að hreinsa, Ætla ekki Þokkalett er að heyra þér skulu fá að reynsa Þúsund kamra Herra og fyrsti ég reynsa hvort í þúsundin í einn kamar Og á þessu gekk þá til mér var tilkynnt Að ég væri ákjörður fyrir uppreist Það er ekki manna þeir ræðas að þess veg, En að þú látist vera fípl Þegar ég var í setjulisfangelsinu Var það kynlegu náungi, mennta maður kennari við Vestlunaskóla. Hann flýði úr hernum og allra skemmtilegasta málshöfðum var á döfinni. Það átti sem sé að taka pilt og hengjan öðrum til varnaðar. En hann losaði sig úr klípunni á ofur einfaldan hátt. Hann þóttist vera geðbíladur og væri þessi kvilli ætgengur. Faðir sinn hefði verið drykkur og fram í sjálfsmórð, móðir sinn mest að dækja og hrókjuð upp af í drykkjuæði, yngsta sístir hefði dregt sér, en svo elsta varpa sig fyrir lestina, bróðir hans hend sér ofan að játbrauta brúni í vísirrætt, Afin myrt konu sína, held svo yfir sér steinolí og kveikt í sér, ammans í hinættina, læst í flæking og drepið sér í fangelsin og brennistins átti, frændans margtæmdur brennuvarkur sem að lokum hefði skorið sig á háls með glerbroti, frængaðans hend sér út um glugga og sjöttuhæð í húsi í Vínarborg og sjálfur væri hann ekki velgóður. Hann hefði fengið slæmt uppbeldi, kötturinn velt honum á hún borði þegar hann var sex mánuða og síðan var að slæmur í höfðinu, hann hefði ekki farið að tala fyrir hún um fermingu og stundum gengan eins og í draumi og í einu slíku kasti hefði hann lappa sér burta viðst og ekki átta sig fyrir hann var tekinn fastur, sjá vissi nú hvernig hann átta að sér. Nú er enginn sem trúri framar á ekki enga brjálsemi, sagði sjálfbóðarlíðin. Annars sæti allt, herfóringar ráðið í gerða ykra hæli. Líkli var snúið í skráni, fangavörðurinn kom inn og sagði, sveik og votið ska ég til líf Þegar þið stóð á fætur, sagði voditska gamli við Sveik, það vildi ég að þessum yfirheyslum færi nú að verða lokið. Þokkalegt er að við skulum vera hér bak við lás og slá, en ungverjarnir ganga lausir. Vöðvannir trénast upp af æfingarleysu og er maturinn ætur mér eðspurn, sífellt súpugull og frosnar kartuplur. Ég, ég fyrir mitt leit er hægt ánæðu, sagði Sveik. Þegar ég var í herþjónustu á sínum tíma sagði Solpera liðhjálfi að við ættum að láta skilduna sittja fyrir öllu og því til staðfestinga raka nokkuð sittundi kvotn svo við gleymdum við aldrei. Þá var það öðruvísi þegar ég var í herþjónustunni sagði Voditska. Við æfingarnar í Serbíu tóku sjálfbóðalíðarnir að sér að öllum umrenningum fyrir lítil fjölluga þóknun. Sá sem kyrkti fullorðin kallmann fjökk tíu vindlinga en fimm vindlinga fyrir konu eða badn. Í minni hertild var grunn náungi sem hafði þann óviðkunnanlega síð að læðast út á nóttunni. Eina nóttina datt okkur í huga skoða í dótiðans og fundum hvort í meirani minna en 300 vindlinga. Þegar kom aftur undir morgunin höfðum við engar vífilengjur meðan en hengdu mann í ólarspotta. En fjandi varan hann lífseigur mann gorrjónið. Við ætluðum aldrei að geta kristur honum góluna. Hann gerði buksutnar og augun ætluð út höfðinu en samt ætlaði hann þjóta með ólinum hálsin út í buskan eins og haustífður hann Loks tóku tveiri í á honum og tveir í fæturna og þannig gátum við með herkjubróðum snúiðan úr hálslinum. Svo settum við á hann bakpokanans með vindlingonum og fleguðum öllu saman í drýnu. Hver heldur að hafi vilja reykja þessa vindlinga? Um morgunum var farið að leitað honum. Þið hefðuð aftur að segja að hann væri flúinskaut sveik inn í frómur Hann hefði verið búin að undibúa flóttan dögum saman og sætt að einhvern dægímyndan gera sig ósýnilegan. Okkur dattað ekki hug, sagði Votitska. Við gerðum skild okkar og hýrtum ekki um afleiðingarnar. Þetta var ofur auðvelt. Á hverri nóttu hvarf einhver á dular fullan hátt og nú voru þeir hættir að dorka þá upp upp þemtur umrenningur og, og hjólbrotin sjálfbóða liði úr okkar hópi flutur hliði hliðins og samvaksnir síjams tvíburar út í dónau en nýliðarnir fengu oppaðlítin rottl þegar þeir horfðu á aðgerðirnar í fyrsta sinn Þið hefðu þátt að gefa þeim hundaskamt, sagði Sveik. Í sama bíli voru þeir leittir inn í herskálan þar sem herri var til húsa og að skrifstofu nummer átta þar sem ruller rannsóknardómari satt við langt borð hlaðið málskjölum. Fyrir framann hann lá eitt bindi af lagasafninu og ofan á því hálftæmti teglas en hægra megin við hann stóð krossmark og fílabeins líki með ríkfallin í kristmynd og horði frelsarinn örvæntingafullur á tætnarásir en þar lá aska og vindlingsstúfur. Rúllar rannsóknadómari lagði nýjan vindlingstúf á fótstall líknestisins hinnum krossfesta til mikillar hrædlingar. En með hinni hendinni lyfti hann teglasinu sem hafði límst fast við lagasafnið. Hann var að blaða í bók sem hann hafði fengið að láni í fóringaskólanum og barðið lokandi nafn, aðtugasemdir um þróun lífsins eftir FRS Kranns.